من كنت تعالق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسالوا بوجهه الله الا الجنه رواه ابو داود ايزان <تصفيق> د دا جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارک ارشاد دي فرمای لا يسالوا بوجهه الله الا الجنه تاسو د الله نم استعمالوي کې استعمالوي صرف اور سر پدا نام سرا چتا سو وایستا ورکی جنت چ نیو غوړی د الله یعنی یاني خبره داد عزيزانو الله دې ر عظيم ذاتي عظيم عظمت الله رب العزت په خبر دي چې څومره عظويم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغا لوړ عظيم مقرب پرشتي چې دی هغه په الله خبر دي چې الله تونه عظيم پیغمبر علیه الصلاه والسلام عرش نه دی عرش دا عرش د دې کناري سترهغه کناري پرې دا صرف څور ور دوالې نه پرخوالې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي پنزو زر کاله له پنزو د دکیناره ستر هغه کیناره 500 زر کال الله مشرق ما او تا نه دی لیدلې و مغرب ما او تا نه دی لیدلې نبه وو وینو شمال او جنوب مش نه دی لیدلې نسو لیدلې عزیز اوس دغه د مشرق یو سړی پر سائیکل را روان سی پسل کال دی مغرب ته رسیدلې عزیز ټیکسرو لیکن دا الله رب العزت عرش رواخل د رفتار زما اوستا او د دنیا د اسباب نه دا د فرشتي رفتار رواخ عايزه فرشتہ الکه فرشته جبرئیل علی صلوات و سلام د اول ام اسمان ستر دغه اول د د درما او تا پره یاره ل سیکنټر ټیم نه لګیږي د اغه زيره روان شته د زيره ل واس اندازه واللغا وش داغ جبريل آمين عليه الصلاة وسلام پينزو زرقال رواني ياجرس قطع نظر ده جبريل آمين عليه الصلاة وسلام ده پرشتوسه یعنى ماو تا پا جاس کی رواني وپا جاس جاس انو بس چك ده دنیا غا شای ده پينزو زرقال پينزو زرقب بيه قرب بيه وقت يا عزيزان واس دا عرش ده يا عزيزانونه اللح ربو عزتو بيه چو عظمتی چو لوی چمر لوی بي واستغله یو الله تور معلومه دالوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی اوول یو پیغمبر علی اسلام چې به ذکر کوي عبادت به کوي په اخر کې به داو لی الله ما اغمره عبادت و نه کوي چې څومرهستا شام به څومرهستا کوي ما اغمرهستا ذکر و نه کوي چې څومرهستا حق د استا شان د استا لوی دا او الساعه عظمت دی. بس ما تخبل وسد الله رسول فرمای ما وک چکو نو د دې صدام عالميږي چې الله ډېر اعزوم ذات وي الله فرمای زه هغه ذات يم چې کثیر د زمش سمندر را واخي اعززان دا سیایس سی. او بیا د ټول جهان چې کله الله دنیا پیدا کړي د کلی پنا کوي د ټول درخته را واخي غ را واخي دا قلمون س قلمون قلمانس او بیا ز ته د ټوله دنیا انسانان د ټوله دنیا پرشته او د ټوله دنیا جنات ور تکشینو دا قلم رخلو په سیاهي کې وو سمندر کې بیا د الله لوی دکو سمندر کې کلمو د الله لوی دکا الله فرمای دا سمندر بخلاص سي سی دا سیاهي بخلاص سي سی زما سفتون زما عظما سمالوين الله <سؤال> پرمایی دا قلمون چه ماو تا جوړ کڑی دی دروخت دو سان لکا کرد کلمان چه مستو په پا خواه کلی دا با وصلیجی دا به ختم سی اللہ پرمایی اسمان لوی نختمیش بیا اللہ پرمایی ویداخو یو سمندر دی و سمندر نور راوڑا و سمندر نور راوڑا غسیه ای که ماو تا یو بالپین دی چونم شن کپیانی ماو تا پلی کلیسو یو بالپین و بالپین کی با چو سیه داغر اکم دا سمندر شاید. اوو سمندر اللہ پرمایی دا بخلاسی زما لویی زما عظمت دا ختمی جنہ. نو اندازہ والا بوچا اللہ و نجون حظیم. اللہ با پرشتہ. پیغمبر علیہ السلام پرمایی علم صویتی صاحب لکلی دی حدیث را نکل کردی پرشتہ را پیغمبر علیہ السلام در. یا پیغمبر علیه صلات و سلام تا اللہ چې ته چی تا دیوی پرشتی که سستا و امتا وک پیغمبر علیه صلات و سلام تا چې لجانب چی داشی پرشتی ستا داشی د دغه دغو و د ونسی دا غوارستر دا نرمی سی پری چو زیدی عزیز آلام از لس پنزین چی ندی سیسول پنزین چی چو دیر غر چلی منو پنزش وې د تاغه ورجې سونه سي تر دا غوژې پري او وس سوکال لار ده او وس سوده پرشتې نوبیا لاسوی نوبیا فشاتوی نوبیا بدنوی اندازه ولګوا او وس سوکال لار ده د پرشتې د وژې سونه سي د غوښت تر دا لاندې نرمي سي پري لوټ سرخه ډا پري او وس او دا پرشتہ وای ما ترنن الله ندی پیدا کړی چې په دنیا کې ګرځي اودا ما تم نه دا معلومه چې الله چیږي ائ څنګه خبر را چی شي ائ څنګه دا څونه ذات دی دا څونه عظمت دی دا څونه لویتا وم دا پرشتہ په اسمانو کې ګرځي اودای حال دی چې د دې لوی د دې بدن د دې صورت و وسو کال لار عزيزانو ګرسو وسو کال د کارګل لارې کځه کارګ جذب نه یا دوه رکیټ بنه یا دوه پیري بنه یا دوه جن شيطان بنه یا دوه ملائکه بنه یا دوه کارګ یا ته کارګ کارګ څنګه د دې سره وان کې و وسو کال با د کمځېت رسیل الیک د از مشتی د کوثر بازار د کوثر محتريال زې کلې سوي لته لې کړه تملرتلې یعنی زما خپل ماوس دماغ نه درڅرټو يم را ما ما تر دا, و. دا, را دا چمن سه کوتره رایه کړله څو وخت ما خلې وګان تکره ورسېدل کوتره چمنسه تردازه یه بس څو منټه په بالا ایه په څو منټه کې دا 20 منټه وو 15 منټه په 15 20 کې د چمنه را رسیدل یا یو سرشل کیلومتر دی کوټه چمن یا په سپور تک که اندازه ولګو وسدار نه بیا ته ضربه وا دا تقیا سوا او وسو کاله وسو کاله دا د الله د مخلوق لوي د د مخلوق د اللهوبه چولوي زما واست نه زما واست پکر دا په دیپ سره څه دا په دیپ سره سره امر ادارته کړی د سجده ول غوا څومره توی د غمر بسا سجده, سجده یې دا مبارک و زموږو د پیغمبر سره مبارک پسوجیتونه دونه پرځې دو دا زې او اسمانه لکه دا زې او عرش دونه مش خدای الله وی نه د پیژدلې بس د عذاب تر حدا مش الله پیژنو چا لا منا جوړن کی الله می مر نه کی الله می تبان نه کی د درد حدا دغه په خو مجل الله نه پیژنو او څومره چې سړی الله پیژنه اغه مد الله سبيريش څومره چې سړی الله ته نږدې شي څومره چې الله پیژنې هغه مرجبيري شي او پیغمبر علی صلاتو وسلم څومره د الله سره بریده ما او ته عربه مې سه هم نجیبيري الله سره ځکه موږ الله نه پیژنو الله نه او د الله الله پیژن دی دغه الله مبارک د الله رسول فرمایي وای تاس په دنیا کې د الله نوم استعمالويار د الله وریتو ته الله و استاد کو سېسو دا الله په خاطر دا زم ما پلانې کار وکړه دا الله رسول پر مې مو وعده بیا صرف الله تو اچ یا الله استاد لوی په خاطر استاد عظمت په خاطر استاد تقدس په خاطر استاد پاکي په خاطر ماته جنت راک جنت تی نیو غواړه د الله نم دیر عزم دی دیر یا دی نو دلته معمولی د دنیا خبره مجن غواړه کې غواړې جنت غړه جنت د ګ دنیا بالا دے. دا اللہ اللہ دی کې د الله نوعمماللووه الله ډیرر عیم دی نو کهته د الله په نامه شي غواړه نو عظ شي غواړه حیر ش م غواړه کم زور شي مواړه مو خو کمزوری لپاره حواله کمزوری دی وير په د پارم قسم مخلوق د اټانی د فارم قسم مخلو دی وی اني د فارم د الله نوم استعمال وو او الله نو چون چې موږ الله نه پیژنو زکه زکه موږ استعمال وو موږ نه پیژن وس زیدي بلا <سؤال> کنه نه بوجاو یار زما خو مخفلار نو پلار خو دې غټ سره دي شزده خپل <سؤال> خاوې نم نه اخلي او از ما غټ دي دا انځ نه د دوه کالو د درو کالو دی اغه بیا پلاننامه بوویل اغه پلاننامه بوویل ولې بوویل نخ په دې پولیس د دې د خپل پلانلو یی نه پیژنې نه کې پیژن بیا نه فایم موږ غټان موجو نه نمناخذ موجول پنام نه بول کله کله داکښنه زوی داکښنه لور د وسړی ته پنام نه وای پنام نه وای ستانم داد کله کله سکنځای عمر تک پلان نه پلان نه نخ نه پیژنې بس موږ دغه د چنيان او د الله رسول دی وړه دی رسول دی رسول پرما الله لا یسالو ي... بو وجه الله الا الجنه چې چاته د الله او استور کيه نو یمور کوه کور کيه خالی او الله ته ورکړه جنت ته ورک چې الله د خپل عظمت په خاطر او ماته جنت راکا او ماته د جنت نعمتو نه راکا څونوغه خبره الله چې دې مش چې یمش کو دې موزداسي دنیا وهلي چې د منافقت رګ رګ مې د منافقته ډک دی رګ رګ منافق رګ رګ یو صحابې تللی و دا به د بعرس راتلینو کله کله په مدینې شي بل راغلي بیا به صحابو سپښنه وکړه چې څنګه یاتون راغلي چې الله څه پرمایل نو صحابې ته پاپ تا او په دیو په دریو په میاست کې وراله ساراس وراله نو بیا به په ستنه چې وکړي صحابې ایو آیات paragraphayat ke Allah rabul eizat khasham krayu Allah pa khasham sawu da qayat che wauradi de ra khaya ba dakdawal e zalimano tasu Allah wali pa khasham kray dai che chism kray dai che Allah me pa khasham kray dai Allah me khasham kray dai da sahabi pa khasham sawu che tasu wali da amal الله روایت کی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تر طول مضبوط ترین سی تی در معلوم دی چیشت مضبوط ترین خلق کو گویا دی او یعنی در معلوم و یا غذا الله قہر دی اللہ چ بخرشم سے اللہ چ بخرشم سے عبد الله ابن عمر اس روایت دی چلا بخرشم سے جہنم ور لا کپیر جہنم نتی جہنم لا کپی چ خدای اوس په سره سره کوي الله چې په خشم سي تر ټول زوره ورسي چې دیو خشم دي و ساده چې په خشم الله رب العزت جهنم لا پکا پخته سي ملائکه خپره جبرائيل نکاين سرافيل دا پريست جهنم پکا پخته سي وا الله اوس په سره سره کوي د جهنم ور پکا پخته سي ولا ګو انداز ولا ګو ودا چون له یضبط چون له دا الله پرمائی د الله سر پرمائی تاسو د الله د عظمت د الله لوی پرمبلی خبرو مرولي ته خدای د پاره د الله د پاره د الله واسطه کوم دا ټول په دنیا کې مو ایس تر څو کې وای د جنت د پاره وای جنت د الله سو وړه او مستی څونه کمزوري دا خبره د غضب بیا څیر په حدیث پیغمر علی صاحب عبد الله ابن عمر رضی الله و المرا سمع وي پیغمر سن فرمایل من استعاذ بالله فاعوذ کچا د الله پنامه پنا درڅ خو غوښتل پنا یوڅه د الله پنامه ورکه یعنی معنا دا د یو سړی را لته ویل د الله واست در کوم مسافر يم لاروي يم کپڑے نه لرم ګرم ځای نه لرم وسو يخ او د شپې ځای نه لرم ماته شفره کده الله رسول پرمای شپ ورکه ورکه د الله نیمه درو دا دا خو نو دوست دوست خو نو بغیر د ویل مستو دوست شفور کوه دا چې ستاسو دشمن نه لوي ورکه یې ستاسو دشمن د الله نه مې درتا واخت اوازه به بل درتا کوو یو سړی او اج اسلام صاحب وګل زئی ډې زبردست الله وعلى وسلم سره تعلق ورسره اگزیدنت وکي دعوت تبلیغ سره ډېر جوړ اگزیدنت یې وکي بیا وفات والله دې مغفرته او پرمه الله دې سماستر ما ډېر سوس تلګه ده الله دې هم سړی د هر هټ کوستو مو ما سره ډېر د ډاکټر براو ته ګوډه افسګه او روډ پر بیا راوسته مکه وای چې یا یا نو د سره تکول غا جانه مالا د الله د لوی پر سره یاد اسونه ولې سړی مولو پر هغه باندې مقدمه د قتل را نه چې قتل کوي مقدمه د قتل را نه دوی ما نه دی کوي والا مطلب تانه والا جیل والا اکومت کینٹ باندې ده ریماندور با دیوان است دومری وو واحی چی پا اید صورت بانجی درن منو ده کارمانه دی کرده آخیر وال روالات سو دا غصده دازمس دی باوریانی نید یا لاند کویان چی دی بیانچ اگه جنریتر بانجی بیانچی بیانچه پټه چې چی لا لاندو داری سی رپورت سو والپر دا پتایی و مشین به چالوک دا په داسلاند ولر نو بڅونه خواري د خناغ تر مل مشمت تسرمای دا ولر بیا برا پور سو له حال او ما نه دي کړی دا ما نه دي کړو اخر چې دی تاوڅه کس ده کړی دی لیکن مني نه څنګه کس ده اخره قران ولر دا قران لاس کې راځي چې ما نه دي دا قران چې ولر وخت دی ول ما کړی دا قرآن طوری ما بین رالی دا اللہ طوری ما بین رالی پا نه په سوزولو نه پا ترچولو نه پا خوشیدو نه پا الوجو پا تنده نه سیسولو پا غی نو منلی لیکن چکل دا اللہ زیرالی قرآن چیور تک شیر شوی دا لاست لاست نور بینیو شوی ولو دا مری مکر ها مقدمه سو بیای پانسی کری یا شی چی این دا دا سی خل گمستا دا سی 13 غانست د پورتیا دنیا او دا الله چې ورته مخ ته کی بيټو ل خبرې شاته وګورځو او چې دا الله نن کوي به به په پورو نسور وای دی منه د خبره ده موراخې خو پر څل په يم در زه قران را واخل لاس پر 2000 په يم درتا وای په 300 په يم درتا وای مکه وسړا کا 600 ورو ورو 200 بچې 300 بچې بلکې دا اگر د ووم ځکه چې واسمانونه بچې مکه قران سره پر هر څه نه دیار به کوشش کوی قران ته ځان موو کوی قران ته هغه زه ته څه خلک د چمنو نو یو فیساله مو اسلام یو فریک لوټه سره ناستې په کې هبل فریک نو په تخره یو ګنټه او دې کې در مسجد دروازی چراول ود درید اپی اصر روی صرف اجیس اپ راسی ندرد اوالی نرازی مجم مسجد لی ندرد امتی خوراسی اگر دوخد زیر آلاز خبرانم اجرسی پیسالات ایه دا... دا مسجد دا پا مش پسیکیجی دا قرآن مش تر اقیقیق قرآن پا مش پسیکیجی تر اوام نسل بمیلاوزی تر اوام نسل ندرد اي خلق برسر ناس دي لانك ناس نا نا نا نا والموري صاحب توا درزا درمس شترا هو تزرودية غالية تدرسر جون ماجد لرا ندرزا ما ماجد لرا تون وشارانو والا ما هم تون اقول مصطفى تده چاة قرانو نخشي بي خالي پشتونا بزي ورقي چو بچاني شلغي او چو سلسلة شات روانه ده بيه نراد ولا اناورم برترش واسولا والدالك ندرسر كوام ده بقران بمينوه به الله بمنا و اوز مجاغي و وای و چی شت رکه تاوان وک تاوان وک پروانه له توبه استغفروا تاوان وک تاوان به شکه دروپی استاوی و دی داول ل چزما دی قران له خبره ورسه ده بس پره پرز که څوم پروانه لري جایزه ده نو دا ضروري نه چا شي جایزه سړی بکي سې سر کوای امه په کاته ته تبر قران ناس چیرځ دنو کک چیرځ د پروانه نه لری ستا شي وو ک ستا استای شي دي پروان او ک نټر چیرځ دی یا الله ستا دونه عظيم نوم دی د صلی په دی د لک په دی د پارزنا اخلمه الله به د غیب وس ستا ستا خور دره یاره ختمه پر شنامو وب ستا بي عزتي وکم زم ستا بي عزتي وکم ته م پر شنامزه به تا پر شنامو وبم نه چوک الله پر شنامو وبو بیا سہای چکسو دا کوشش دیر وکیم، دیر کوشش اللہ نمچاتا مورکوی، مور مورکوی، قرآن مورکوی، مئعکوی، کوي ایسی سڑی کورو خراپی، پزایی را خوز پیاره کتاب دیو رو را دی پروت دی دولی و گرج و پروت دی از مجھے پچه، لیکن دا دون آسر لری چی چی چی چی چی زلزلہ، اغلوی، عظیم زلزلہ وچی دون آسر نلی لکدا اگو دیر دی دا دیر غط کتاب دی د الله رسول پرمای کچا پنا او ورسته د الله پنام او تا چې ول د الله و استذر کوم پنا ور ک ف اعوذوهم ومن سال بالله فاعطوه د ترول د الله د پاره دا شی ما تلک د الله د پاره را کني مستونه د خلک مو مشت منافقت دی ور او ایمان را پکې دی ورسي بیا مش د الله پنام د چا څه شی نه واره د استعمال او وسمره د الله پنامه ګټک و د الله پنامه مش ګټک 3500 3000 روپے مشغا تکو دا الله رسول فرمای او من سئل باللہ چا دا الله په نام در سخه ورکه پروان مد لاس شي د سو غشت ورکه او ومن دعاکم فاجبو او درښتیاو سوال چاو کی دا الله پر نام د مشغلی بان د چ بازار کی ګرزنی دا الله په نام دی یو حدیث کی راځي پیغمبر رسل پرمای لعنت دی پراغ چا چا دا الله نوم استعمالی شي وبیا دې پر هغه سړی لعنت چې دا الله نه مرته واخص دي شي نه کوي وره اول پر دې لعنت چې دې و دا الله نه مخ بیا دې پر هغه چا لعنت چې دې دا الله نه مرته واخص سل سولای دی نه مېني لای دی نه مېني او او او او دا خو نو دې رښت دا الله ولاز مرتي مزرغان چې کوم دی هغه باودس نه دی دا الله نه نه خص شرمې دی به شرمې دی الله نه نه خص پیغمبر علي نه نه خصم جاهزه دا واخله الله لويو <تصفيق> معلومه ولي واخله متسنگه الله نمزه ومن دعاكم فاجيبوه چا مطلب دعوه تدركي <تصفيق> دعوتي قبل وه سمجبورينا ولا سموت پریشانینا قبل وه سيد خماخه حديث دعوت بده چا قبل یای عام دعوت سوی د چادی دی کار درسته ولی د کراجې کنه زم ما خدا دی خپل کار وکي یو خدای شخصي خامخه پر دې دعوت می درکي که تا عذر نه درنودي ته ورځي پر کور بنکښيني ها و به شکټوډي نه خوري بل زم میله ما ورسه می خپل له ورسه و من تکښينا توروره ته دعوت را کړو وسخړنګ نه خړنګ به دا حق مدي اما داवत راکړې زستا کول د زم بر ما واجب ده زبستا کول ته در زم سيده لیکن خوارند به پر ما نه د واجب زبخه ما ختا داवत قبل د واجب ورثه ورثه خښه نه پنځمن تک خښه شکريا ده که جن در روانسي خوارند زه ولي وسړي برو زاي وسړي په پریس وسړي په وختي جوړي خړلي چې څيرو ما خته پر بیا وسه څنکي خوارند زوري نه د خالي ورثه ملاقات نه ورثه فاجيبو ومن صنع اليكوم معروفا فكافئو چا احسان در سره وکې احسان شه در سره وکړه د احسان بدله ورک د احسان شه در سره وکړه بدله هم اخوا ډیر کم سره کمی نه خل لا ده غې دې چې احسان سره وکې او دې بیا ساه احسان کم سي کم شکر یې سره ادا کې الله دې خیر در کې جزاکه الله مېربانی مې شامل یا نه کې خلک ستښتې شور سره وکې دې ساه نه ادا کې دې چوده یو داس ما حق دې خامه قبره کې نه یا شکریا د الله پر ما شکریا احسان اند سره وکي د احسان بدلا ورک بدلا که نور نه په دعاګانو کې ورک په دعاګانو کې دونه دعا ورته وک چې دونه څونه شدت سره کړی دي اغونه دعا ورته وک بلکې تراغل ازيات ورته وک بيعيشه صديقه به چا تخيرات ورک نه بیا غریب دعا ورته وک دیو بیا دونه دعا ورته کوله چې دا دی ویلې د درما ډیر شو ما به دی ور پيش ور کړی دا د الله سره په دعا وک ویا کې بده شلو په دعا بیا وسوکه نو احسان ډېر عظيم شي حضرت علي کرام الله وجو فرمای کته تاسو سره احسان کړی دي یا دوا مې او د تاسو سره چتا کړی دي اغه دې ریینه کې یا دوا مې اغه دې ریینه شنو زبردسته مفکوره ده شنو زبردسته خبره ده تاسو ما سره یسان وکیا تمه یا دوا ناری مې ورز بیا ځغملن او زبی يرومن زبی يرومن لريو ایت تل کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د سپیشس ولچی همک سبق کې راغلیو خبر یو کله ویلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام jihad لرولاړ ته درې کله دی هغه سره جنگ کې پیغمبر علیه السلام د څنګ کله دی باغ نو بیا دا کلی ولا هر یان دا تا كونځم راکم خلک ديام کاپیران ديام مشرکان په مشکار نه لدی واغه کلی نه پرېځته څه وجه ده اخر شي به د پیغمبر علی صلالو سلام صحابه و کچې رسول الله 파 کلی کار نه لته دا ویل یو ملستر او پن تانی سब्द کلی دي چی ورځ وزراتی ردم د ته ژوند د کلی ولامات او برک لګی دي پرمه احسان دي پروا نه ذکر نه پلار د دې یو یوه دراله چې هماره سسره مبارک تیرې دی پرلار یو بیا یوه دې سره علاوه اوسو بیا غڅه شې دی ورکړنه او توکل او خدای دې مسمن زرې کوه ابن کثیر مولا صاحب فرمایي ان شاء الله هو ابن کثیر مولا صاحب د نیو کالو په جره کې یم سپېشتنو پیغمر سن دعا یو غرش نو د نیو کالو په احسان دې راځه بشي احسان موږ سره احسان روخه اسان برته خراب مانو ما استاد صف دا کړی مانو استاد چشن دي کړی ما ول غولې پر ډبټه باندې تا دا شی ما په پلاني وعده کیره او ورته ز دې نه راوښتم سم شنګره دا چا د فار دی دا جنداري بول جنداري خدای نه کی ځای جنداري پرڅ تو اسانه مانه دروشه یعنی خدای نه کی ځای بس دا معنا نو زمشتي خبري کړ دې نو احسان د لار رسول پرمای چې احسان سره وکي نو ومان صنع الیکو معروفه فکافئوه استقبل احسان بدله وركوه لم تجد ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتم ا بيا كثير تويا تشير وسن شيء نسمر كول بيدعاء وتوك دون دعاء وتوك تشتا تشد تشور سنه كلمان بدون دعاء واستغفار تي عمره مبارك وبقبل داشو زبردست روایت كريجه يوجن كي تفسير مزاري مولى سبل كل ديو کاپیرانو <متحدث> ونیولس غالبا د حنای جنگودو نه نه په زورو کاپیرانو د دی ر میوکسینه نو په دا کاپیرانو کې یو شذولم اغه ویل چې زستی د نبی خورې صحابه اریان څه مزه د نبی خور نو کله و څه کله خور ورور درلود نو قرار یې عمر سلم الله علیه واس شع رسول الله تاسو شذ دغه د نبی خور نبی سنت راول چراي واست د بیا ورته ول څنګه الله ما وتا د دینم چې وا غشيما او شيما والما وتا تجويز ما د مور شديدي رودي دي زما د مور شديه ما وتا په کښنيوال دي لري بازي سره کوله ما وتا په ایا دماغ له نه راتله خبر چې دا وس تبصیر مزالمو لې صاحب پرمایې به پرمر سبسته ځواب کړل چې نو یو نشانیستہ پر خبر و باندې نو نشانیستہ هغه ول و هغه د خپل لاس کې وزې ورشکاره کی شنه نشانه و ور باندې خدای قدرت له سمستې په لاس کې کله په پښو کې کله سائیکل خوش کړی او کله موټ سائیکل خوش کړی کړ د درختر یې دېوس کارا کرولیا رسول الله تا ما ته غاشه کې غاش پیغام رسوم دماغ لر خبر روان الراني.. او ورطولار وي.. سوپټوی ورتاوار کې بیا فتنې جن وک مور دي ژوندې ده او لري نه دي ژوندې اپ دې ورخ کیږه وفات بس پټوی ورتاوار کې او بالکل دا خصما خور دز ما خور دم نبه اوله ول صحابو لا لا لا دا ژر جري لکوې لا لکی څڅ شي لکړه د نتله ولینځه یا رسول الله نو تازه لکړه لمه ما قریبان به امر سه اعلان وکاله د دې چکم غمر لکه غېمر لکه نتله ول رسول اعلان وکاله د دې چکم قمر ما د غمر لکه کوم شان مشان دی غېمر لکه بیا نتله ولینځه شیما ول ول یا رسول الله نو کزولانه ما خلق و ما ته وای قریبان قربان کرد په بیان سنوبیا yeah. په امر اعلان وکړ چې ول په زرو شان رمه په سوي انسانان دا نیولسي او لا په زرو ول د الله رسول اله وکول ټول اور لا کوي رمام ور لا کوي سنوم ور لا کوي اسان او شان ور لا کوي څوک اسان نیول دي هغه ور لا کوي غنیمت لا سره غلي اغه ور پرېښ دی دای, دای پرېښووله په دې شې ستان د اجازه رخصت کړله دته چی شوي دته احسان وای احسان او بیا د الله رسول بیا دې د خوشاله سوال بیا غالبا ایمان بیروړي ایمان بیروړي مزوم لهقدر په تفسیر مزالیک ولا د الله رسول پرمای چې خل چا ستر سره وکړو بدلا ورکووه د احسان احسان پرموشي مکوو احسان او کل کل دا کله کله د احسان پرموشي ډیره په خبره تا به چا سره ډیر احسان کړی نادرا ولا سره پاسپورت ولا سره س چال تهوا د ترته به د نه پرې ته ورته رااج سااب پلاره یورستې په کور کې مړی سولو د پ تا زه ما خپل کګت د بل ځ وواول دری وور دا کور تا ته خالی کړی مال چې <سؤال> یا ستې د کورې او پرشانې ده اوس نه پاتاز ما په کور کې واخله او نن نظر را ما ته دروااز نه را خلاص او تلاشيدي را کې وکړه او دبانې د ولله یخته او ټ را کوې ساب میچین کوي نااد را ولا د غه کومسی کېچیت وا د غره پاسپورت ولا لور ساغه به در دی لا بتار یار یو خو خدای فوکه احسان پر موشي د الله رسول پر مایکوا ما خدای سړی دي ته مجبور کیچ یار احسان ما نظر پاندی وای احسان می نظر باندې اچو خو چون کی ته دون نه اعلی دون مطلب احسان پر موشه نزيد لا را لا پام کیچ یار کمسه کم ګو تشوف سرک شین استلیو پر دسترخام یو ګول اخر کړي یي وی ورې تخلو دی دون کله کله یو سړی په سکول <سؤال> او کالج کې وخت ډیر سرتیر کې بیا یو پر وخت پر بلפה یو اولاد سی په پوه کې بل اولاد سی په پلیز کې سی بل په لیویز کې بل په نادرای کې بل اولاد سی کې بل اولاد سبا وزیر سی بل اولاد سبا وروره سپیر سی نو خصه اخو کلاس په لولو نن چوارې لیدای ځان درتا غټولای نه کتی په ایوار یړی بن چاول چولې سره وړلې په یو کلام په مې کافی سره ټکواله په یو مېټو تختیسره میټوله او پر سره نه اساس راغلی تاسو پرځي به دا زري لګول کبه تنوی د بل لګول دون لست شل په وکی سره تیر کې بلونو ته زکم اصل زکمس نو خو بدهشتا دویر په پیدا کې معنی پیدا کړی او تاسو په زکمس نوګه زکمس له هغه ورځې څخه مسل زکمس ول په هغه نو احسان پر موشي سړی نه احسان تاسو د کړې د یادویامه او خپل بیا کوشش وکي یریدن سييسلو نو بس عايزي زعنو دونا كره كبشدي لك لك لك لك لك بكا بيرانو كچدي سي پرودا كنيمه وياله دا سلال ربو زت خال منظوره دونا دا خبري وسغور چي مجه وكاپر تو وكاپر بچون حريان سياو كاپر چون ما تم دغون حريان ولبيچ ما تع عمل بكره وكاپر خو عمل لبكي بده خبرو نحن السلام نبي بو وسيبو مصر... كافر من مسلمان ساقته او او دا خبر دا خبر او په مشک ما و تا د کله اسلام کته کومږم دغه مو جویا راځي آسان په مکستا چې سره میسان کړي انسانو او څوک داو دعوت نه قبلونه نه کړي به مشکل او بس عزيزانو ولادي پردوی مشتو فقره کله د مستدوم را علم راکه چې الله او پیژنو کما حق هو کله الله او پیژن د الله لوی دي الله زمزرو ترا وایي الله د خپل لوی زمزرو ترا وایي زمزرو د زړه سي د الله د ټول کائنات لوی و بایس د ټول کائنات پخ د انسان زړه د الله لوی را لابس د نور خبره ګرسنه کې ځاییش نور خبره بیان کې ځاییش خیر الله نو ویلو د قبول منظور ورزه الله د خپل احکامات <ترجوح> امام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم منور قندور شایسته طریقې را نسيب الله دې ژوند په کلمې را نسيب کله الله دې مرګونه پر داتور را نسيب کی چې موږ موږ دا وایله الا اله الا الله محمد سنودو ستانو ازمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زماده نه خبرونه او نور اړین دینی مسائل تاسو ته پر وخت ورکړي